Péter Wollieben, a fák titkos élete. Mit éreznek, hogyan kommunikálnak? Egy rejtett világ felfedezése. Park könyvkiadó, Budapest, 2016. ISBN 978-963-355-342-8. A fordítás a következő kiadás alapján készült. Péter Wohleben Das Geheime Leben der Beime, Ludwig ferlach München 2015 Fordította Balázs István Felolvassa Amrusatilla József A felvétel 2022. januárjában készült. Fülszöveg Az erdő a csönd, az érintetlen természet, a mese és a titkok birodalma. Egy hely, ahol bármi megtörténhet. Peter Wolleben, a neves német erdész, a fák titkos életébe enged betekintést, és meglepő dolgokat tár fel, mert az erdőben ámulatba ejtő dolgok történnek, a fák beszélgetnek egymással. Nem csak utódaikról gondoskodnak odaadóan, de idős és beteg szomszédaikat is ápolják. A fák éreznek és emlékeznek. Hihetetlen, pedig igaz. Peter Wolleyben fényt visz az erdő sűrűjébe, és bepillantást enged egy titokzatos világba. A fák eddig nem is sejtett képességeiről írott lebilincselő tudományos eszéiben, a legújabb felfedezéseket épp úgy figyelembe veszi, mint saját tapasztalatait és érzéseit és az olvasó nem győz a természet csodáin. Tanúságos, mély empátiával megírt könyv, amely lehetővé teszi számunkra, hogy új szemszögből lássuk az erdőt. Péter Wolleben könyve Az erdőhöz intézett szerelmi vallomás Írja a literatűr Spiegel Az 1964-ben született Péter Wolleben már kisgyermekként természetvédő akart lenni. Erdőgazdálkodást tanult, és több mint húsz éven át a tartományi erdőfelügyelőség alkalmazottjaként dolgozott. Hogy ökológiai elképzeléseit a gyakorlatba is átültesse, felmondott és napjainkban az eiffel vezet egy környezetbarát erdőgazdaságot, ahol az űs erdők visszaállításán munkálkodik. Számos tévéműsor vendége előadásokat tart és gyakorlatokat vezet több erdővel és természetvédelemmel foglalkozó műszerzője. Magyarul ez az első könyve.